Megérkezés a paradicsomba Tom megmaradt forintjaiból szükséges ruhanem és más holmikat vásárolt, aztán hajóra szálltak. A hajózási vonalba csak tahiti mentek. Itt a telepesek átszálltak egy kisebb gőzösre, a Kanapuszra, amely derékszögben eltért a főútvonalról, és délkeretnek tartott a Marquesas szigetek felé, melynek csoportjához Új Hollandia is tartozott. Az indiai hőség már a nyílt tengeren olyan ugrászerűen emelkedett, hogy még azok is, akik megszokták jáva klímáját, nagyon szenvedtek. A hajó kapitánya, Körszakállas Nyersember, bizonyos Hamilton alig törődött utasaival. Sokat nem tehetett az érdekükbe, legfeljebb valamelyik kikötőbe megigazíthatta volna a ventilátorok rozsdás motorjait, hogy egy kis levegő legyen a hajó belsejében. De az erre kiutalt összeget fél évenként rendszeresen elsikasztotta és egy bújtenzorgi banknál helyezte letétbe. A helyzet állandóan rosszabbodott. Lorimer, egy francia gépész, aki családostól jött el, feleségét 8 éves kislányát és 6 éves kisfiát egyszerre ápolta. Grabov, az orosz mérnök szép fiatal feleségét igyekezett ájulásából magához téríteni a rendelkezésre álló rossz vízzel. Grabov név táncos nő volt, és a mérnökkel való romantikus szerelme miatt hagyta el a színpadot. Elli igyekezett hősiesen elviselni a meleget, ami segítségére volt újdonsült férje is. Tom hol egy citrommal, hol narancsal vagy erősítő mentoros cukorkával lepte meg, és a nő tartózkodott attól, hogy a csemegék eredete iránt érdeklődjék. Mint jövedelmező mellékfoglalkozást űzte Lengli egy Bauer nevű német favágóval rendszeresített kártyajátékát. Csak annyit nyert el tőle naponta, amennyire feltétlenül szüksége volt. Ilyen nagy mértékben értett a pókerhez. Bauer, mintha maga is szálfa lenne, hatalmas darabos deszkaváló ember volt, alacsony, benőtt homlokkal és leves tányérnagyságú kérges tenyerekkel. Éjszaka a fedélköz elviselhetetlen volt. Ájúldoztak és fulladoztak a pálot mozdulatlan levegőtől. Andráotti, az olasz festőművész, aki az út elején egész nap fütyűrészett, most egyszerűen felszólította Hamilton kapitányt, hogy nyomban forduljon vissza a hajóval, mert ő meggondolta magát. Hamilton kapitány kinevette. A többség? Komoly, egyszerű mesteremberek, letört intellektuelek, akik eleve is számoltak a település nehézségeivel, természetesen nem pártolták Andreotti indítványát, aki dűrohamot kapott, tombolni kezdett, úgyhogy végül is meg kellett kötözni. A svéd házas pár, Jörzen és felesége dacára annak, hogy a klíma számokra volt a legszokatlanabb, egész úton fegyelmezetten szerényen viselték el a hőséget, pedig korra is a legidősebbek voltak. 45 év körüli, látszólag gyenge, finom külsei polgáremberek. Jaroszláv, aki valaha néptanító volt Cseszlovákiában, eleinte Némi derült vitt az utazás hangulatába azzal, hogy érzelmes szláv népdalokat a hegedűjén, de 50 fok Celsiusnál elnémultak a nótái. Naphosszat szótlanul gubbasztottak egymás mellett a lengyel Jubovval, mint félig meddig honfitársak. Jubov pallér volt, Akit az alkoholizmus sodort zűlésbe, de egy indiai missziónál leszoktatták a szenvedélyéről, ismét ember csináltak belőle, és most ment új életet kezdeni. Éjszakára, miután a közösön kajütök nem voltak, a férfiakat és a nőket a hajó két elkülönített részébe szállásolták. Esküvőik óta Tom és Eli kapcsolata nem változott. A jenki udvariassága és korrektsége a lányjal szemben annyira túlzott volt már, hogy olykor határozottan idegesítette elvitt. Két hét múlva érkeztek meg az új Hollandia telepítés legnagyobb szigetetségéhez, a Vilma királynő szigethez. Mikor megpillantották a telepet, egymás hegyén hátán szorongva a fedélköz korlátjánál mindenért kárpotolva voltak. Két szép kis terméskőgát a parttal együtt téglalapot alkotva képezte a csinos kikötőt. Mögötte egy sor raktárház néhány jól ápolsága keramios út, távol a virágok és pálmák között barátságos, zöld zsalus, vörös fedelőházak házak sora, éppen olyanok, amilyenek a plakáton voltak. Míniummal mázolt fedelükkel, sőt, távolba a fúrótorony, és a nagy gőzgép is látszott. Ellie azon vette magát észre, hogy tomba, és úgy nézi a közeledő partot. Gyönyörű, mondta lelkesedve. Itt dolgozni fogunk. Én is attól félek,